Forum Radio. Forum Radio Domnilor, domnilor, bine v-am la unuă ediție programului nostru Forum. Astăzi discutăm aici în studio cu domnul Sergiu Mocanu, președintele Mișcării Populare Antimafie. Domnul bună Mocanu, bună seara și bine ați venit la Vocea Basarabiei. Bună seara și bine v-am găsit în această variantă cu tine Leonie, De, de mult n-am fost la Vocea Basarabiei, cred că de câțiva ani și mă bucur să vorbesc pentru ascultătorii dumneavoastră. Da, noi o să... De fapt, nu știu, aș vrea să mă sfătui eu cu radioascultătorii, dacă este posibil, vorbim noi cu tine doar 20 de minute, în rest, le permitem radioascultătorilor să vă adreseze adresez întrebări, să discutați, mă rog. Cum ziceți, eu sunt la dispoziția dumneavoastră. Așa, de... este deosebire dintre mișcarea populară și partid politic nu deci numiți și... Mișcare populară de ce Mișcare populară să așa zicem am, partidul? Așa am decis noi în 2011, când am făcut Congresul Mișcării Populare Antimafie, eu întotdeauna când a fost vorba de un partid politic, am zis că un partid politic trebuie să fie, trebuie să fie o mișcare. Adică ca și formă juridică de osebire nu -i, dar i-am spus mișcare pentru că eu am pornit de la un curent de opinii, de la un grup de idei pe care le împărtășesc eu, cu un grup de oameni, un grup de idei care împărtășite de un grup de oameni vreau să se transforme într-un curent de opinie care la rândul lui să se transforme într-o mișcare iar toate, tot ceea ce am spus acum să se numească un partid politic înregistrat la Ministerul Justiției este un partid politic unionist noi avem un program care se numește Republica Unirii eu consider că noi trebuie să scoatem unionismul din zona unui paseism zic eu și nu pornește de la cuvântul cumva pas, pornește de la pornește cuvântul paseism, care înseamnă o adulare a istoriei, o îndrăgostire de istorie. Eu mie și mie îmi place istoria, îmi plac istoricienii, fac recurs la istorie foarte des, dar eu cred că recursul la istorie trebuie să-l facem doar pentru a înțelege ce ne se întâmplă astăzi. În rest, noi trebuie să ne ocupăm de viitor. Și în acest sens, Republica Unirii este un proiect de viitor. Eu pretind că este, la ora actuală, singurul proiect viabil de unire a Republicii Moldova cu cu România. Și când spun a Republicii Moldova cu România, spun termeni foarte concreți. Nu a Basarabiei, da. nu a teritoriilor ocupate, spun Republica Moldova. Pentru că noi suntem, noi basarabenii, suntem singurii români din afara frontierilor României care avem un instrument de integrare românească. Alți români din afara frontierilor României. Știți, că, ști, știți, știți că România este înconjurată de români. Români trăiesc și în Valea Timocului și în Banatul Sârbesc și în Bucovina și în sudul Basarabiei Toți în jurul României, deci România este înconjurată de români Singurii români însă în afară, din afara frontierei României Care au un instrument de integrare românească sunt Moldovenii Adică noi avem un stat, iar acest stat este, este instrumentul Din păcate foarte des mulți unioniști au, au, au greșit atunci când au zis, domnule, dacă distrugem statul ăsta, dacă distrugem statul ăsta, atunci facem mai repede unirea. Uitați că nu e așa. Eu cred că singura cale de a ne uni cu România este să consolidăm structurile acestui stat și să folosim, să folosim instrumentele, instituțiile lui pentru a, a face unirea. Și eu am un proiect pe care l-am împărtășit cu, cu colegii mei, care, cu care împărtășesc și alte idei, pe care la congresul nostru din 2 septembrie curent, am, am elaborat, am făcut o asemenea elaborare. Deci, eu zic, eu zic că noi avem o șansă, noi cei din Republica Moldova avem o șansă prin acest instrument. Eu cred că a fost greșit atunci când acest instrument a fost dat pe mâna dușmanilor noștri, pe mâna dușmanilor României. La ora actuală, eu care am luptat în Transnistria, eu care am stat cu arma în mână în Transnistria și am aparat, acest stat, eu cel care am, care am, am, am stat și am apărat acest stat lângă președinție în zilele Puciului, cei care am declarat uh, acest stat independent, uh, eu sunt cavaler la Ordenului Ștefan cel Mare, a statului Republica Moldova. Mă pomenesc că eu sunt fugărit de aici, spune, du-te du în România sau du-te în altă parte, de cine? De Dodon? La de Dodon, ca... tele... de, acum, de Dodon care se numește statalist, pe asta nu e normal. Stataliști, dacă luăm în, la înarmare cuvântul ăsta, că el este impropriu în limba română, dar dacă da, luăm da. cumva ca să îi explică ceva, atunci stătaliști suntem noi, unioniștii. Noi, da. unioniștii. Deci da. în Republica Unirii, noi spunem că ă, statul Republica Moldova s-a creat pe două nepotriviri din start. Pe două nepotriviri fundamentale. O nepotrivire este faptul că noi am declarat acest stat, Republica Moldova, ca un stat ca un stat indivizibil, un stat unitar și indivizibil. Ori, acum mă adresez radioascultătorilor dumneavoastră oameni pe care îi respect foarte mult, oameni care sunt idealiști în felul lor, oameni care sunt unioniști, așa cel puțin era la vocea basarabilă. Deci, ori noi trebuie să ținem minte că Transnistria nu s-a subordonat niciodată Nici o secundă, nici un minut Nu s-a subordonat și Chișinăului Deci noi am declarat Zic nepotrivirea asta Deci noi am declarat la 27 august 1991 Statul independent Unitar, integru și indivizibil Iar transnizarea niciodată nu s-a supus Chișinăului Eu sunt pilot Când zbor pe partea asta de Nistru De la aeroclub Dacă merge cineva să vadă Pe partea aia, vedeți câtă infrastructură este acolo să comparați râbnița cu rezina, să comparați Caminca cu manul ăsta unde, e, unde, e, unde e sat, se cumpărați Dubăsariul cu Criuveniu, da, Oculu, da, a fost o politică, politică ei știau foarte bine în perioada sovietică, mm. dar Basarabia nu le aparține și n-au băgat niciodată infrastructură, da. n-au băgat niciodată infrastructură aici, ei știau foarte bine lucrul asta În punct de vedere uh, economic e mai uh, nu știu și unii români de aici aș zic altceva decât români. Spuneți-mi vă rog. Lumea, dacă îmi dacă o clipă, Leonie, permiți mă adresez pe tu, da. deci de, de, de, lumea deja nu mai face deosebire dintre oamenii albi și cei de culoare, dar noi facem deosebire între moldoveni și români. Eu asta spun, nepotrivirea este că noi am declarat-o stat unitar și indivizibil în momentul și Transnistria nu s-a subordonat niciodată Chișinăului da. și pe urmă, într-o contra care a fost Constituția din 94, au eliminat limba română din Constituție, au eliminat ieblul de deșteapte române, deci noi spunem în felul următor, noi am făcut o revoluție națională în 91, forțele pro au făcut o contrarevoluție prin adoptarea Constituției de 94, în prima nepotrivire este cea care v-am spus-o, că Transnistria nu s-a subordonat niciodată Chișinăului și statul ăsta fost, din start n a fost indivizibil. N-a fost unitar și indivizibil Iar a doua nepotrivire, o altă bombă cu efect întârziat Este neutralitatea permanentă declarată în Constituția noastră Care ne ține departe de blocul Nord-Atlantic, de România, de lumea civilizată Unde mai pui, unde mai pui, că politica de fapt a, Cum le numesc eu și Marga de la Sângerea numește partidele purpurii Ei exploatează la maximum chestia asta și atunci eu vreau să vă întreb Acum, dacă îmi permit în câteva cuvinte că este îndreptățit radioscultătorul dumneavoastră să mă întrebe, domnul Canu dar de ce vă numiți atât de impropriu anti antimafie dacă sunteți o, o formațiune unionist și nu vă numiți Republica Unirii să, dacă, de ce nu aveți în denumire uh, chestia asta și eu, dacă îmi permit doar câteva doar un minut ca să-i explic lucrul ăsta eu consider că fenomenul mafiot este un fenomen uh, la ora actuală care stă în, în calea Unirii eu știu cum unioniștii de aici au făcut pradă, uh, au făcut pradă unui soi de, de, de, de, uh, de politică, de clanuri. Au zis, eu i-am auzit pe foarte mulți care spuneau în anul centenarului, anul ăsta al anului da. centenar. Domnule, anul ăsta se face unirea, dar de ce se face unirea? Pentru că Placotniuc este un fel de Alexandru Ioan Cuza al Basarabiei și Placotniuc o să facă unirea, iar faptul că el a furat până acum și faptul că îi se va ierta pentru faptul că el face unirea chestia asta nu e un preț prea mare pe care îl plătim, o eroare o eroare gravă. Deci dacă noi nu lichidăm fenomenul de clanuri și mafiot de aici, de la Chișinău și de la București, că Dragnea nu e altceva decât Plahotniuc. Noi nu putem să facem unirea. Deci trebuie să știți, nu putem vorbi despre fenomenul mafiot în termeni filosofici. Dar lăsați, domnule, că este mafie în toată Cine lumea. Face... Uh... Cine are uh, posibilitate să uh, efectueze actul unirii? Unirea, unirea se face prin... Politicienii sau uh, poporul actul unirii se face prin organele reprezentative a unui stat uh, deci poporul uh, într-o democrație reprezentativă își alege niște oameni care în numele lor realizează, pentru asta, pentru asta avem nevoie de elite ce e de ce mă ocup eu, Sergiu Mocanu este că eu mă ocup de încercarea de a crea niște elite care să aibă discernământul și să înțeleagă și să nu credeți cumva că nu este posibil da, noi trăim într-o situație în care lumea a emigrat, da, capacitatea de, de administrare a acestui stat a scăzut, dar au fost situații și mai grave. Deci dacă, dacă lumea se prinde de un proiect așa cum încerc eu, calea este să ai un proiect, să convingi lumea că proiectul tău este bun anii 90, și, și să convingi nu numai moldovenii din Republica Moldova, ci să, comuni, să, să convingi partenerii externi, pentru că noi trăim într-o lume interdependentă și trebuie să ținem cont de, de lumea din afară. Noi avem nevoie de chestiunea unirii, noi avem nevoie de chestiunea, noi avem nevoie de diplomația unirii, noi avem nevoie de o chestiune românească, rădicată. Anii 90, Sergiu, anii 90. A fost posibilă atunci, dacă era, ar fi fost voință politică, liderilor politici de la acea vreme, ar fi fost posibilă unirea. Da. Eu nu, cred o că, eu, eu nu cred că ar fi fost posibilă. Eu cred că, deci multă lume, acum putem cofabula, în istorie nu există cuvântul dacă, dar eu așa cum știu atunci, cum erau lucrurile atunci, cum erau forțele astea apropo, potrivnice, nouă, eu nu prea văd cum s-ar fi putut face. Numai că, trebuie să vă spun, clasa politică românească atunci a fost la înălțime. Multă lume acum se face că nu ține minte cum a recunoscut Bucureștiul independența Republicii Moldova, dar eu le amintesc. Și în declarația Parlamentului României, și în declarația Guvernului României la câteva minute după declararea independenței Republicii Moldova, ei au făcut o declarație de susținere a independenței Republicii Moldova. Multă lume crede că că, că s-ar fi putut și altfel, că s-ar fi putut să, să, să, nu să nu recunoască, nu, este, nu era, nu era o conjunctură posibilă atunci. Deci Dar România, trebuie să spunem, a avut, o, a avut o, o, o idee foarte bună. Au spus, recunoaștem, de fapt, independența Republicii Moldova de fostul, fostul Imperiu. Sigur, deci da. și considerăm că este un pas spre lichidarea consecințelor. Pactul lui Ribbentrop-Molotov. Noi la ora actuală trebuie să mergem mai departe și să spunem, oameni buni, pactul Ribbentrop-Molotov este cel care ne-a adus pe noi în situația asta, dar după pactul Ribbentrop-Molotov au existat înțelegerile de la Ialta. Înțelegerile de la Ialta au fost încălcate prin unirea celor două Germani. Noi avem nevoie de chestiune românească pe care să o ridicăm la toate cancelarele, cancelarele occidentale. Noi avem nevoie de pe acum, avem nevoie de un impozit al unirii pe care să-l plătească fiecare român și să știe că este parte a unirii. Unirea, m-ați întrebat dacă o face poporul, poporul o face prin două lucruri. O face printr-un impozit, așa cum o fac nemții până acum, Chiar și după unirea celor două germanii, până acum plătesc un impozit al unirii. Deci, deci o face și fiecare știe, așa cum fiecare care își plătește o contribuție la stat și cere statului să-i dea medicină, să-i dea servicii, drumuri și mai departe, oamenii care vor plăti cât de puțin din, din, din banii lui, deci, cât de puțin va avea o contribuție? Spune: Domnule, eu, cine, sunt, cine eu, eu sunt statul. Deci, ambele state. Deci, se plătești și acolo, și aici. Și, și omul știe: Domnule, eu plătesc pentru asta. Eu plătesc pentru asta să realizeze unirea În România, plăte, în Germania, plătesc până acum un impozit al Unirii, celor două Germanii până și rezidenții care sunt acolo, până și necetățenii germani. Asta trebuie să facem noi românii, iar pe banii ăștia să construim, să construim unirea, să construim cărămidă cu cărămidă. Noi n-avem voie să, să, să ratăm această șansă, mai ales acum, după ce frontiera dintre noi și, și Rusia s-a dus la Donetsk și Lugansk. Deci prin independența Ucrainei, prin războiul, care îl dă Ucraina acum de independența Ucrainei, frontiera s-a dus, frontiera Rusiei s-a dus la Donetsk și Lugansk. Noi trebuie să înțelegem că uh, putem realiza unirea cu teritoriile pe care le controlăm. Noi la ora actuală nu controlăm Transnistria. Noi putem realiza unirea ce cu teritoriile propui? pe care ce le ce controlăm. Eu propun să... ca în cazul acesta, de... Eu propun ca Transnistria să existe să, să rămână un obiect de negocieri. Noi nu putem, nu avem capacitate noi să recuperăm Transnistria. Da, dar deci uh, Republica vezi Unirii întâmplă pentru că se exploatează chestia asta la fi la fi pas. Uh, Începând uh, cu uh, cum se exploatează, Dar terminând cu, cu... să o exploateze cum vor. Să o exploateze cum vor. Noi nu ne putem lua de gâtul nostru, noi nu ne putem lua de gâtul nostru o, o problemă pe care nu o putem rezolva. Noi nu avem capacitate să să incorporăm Transnistria, iar încorporarea Transnistriei în Republica Moldova și să sperăm că după ce încorporăm Transnistria în Republica Moldova vom putea realiza unire. e o greșeală mare. Pentru că, pentru că asta ar însemna la Chișinău să vină deputați de la Teraspol, asta ar însemna să, ne, să, să, să schimbăm componența Parlamentului și așa, 50 la 50, să schimbăm nu în, știi, în favoarea Rusiei. nu Așa nu este. Sunt sigur de asta că așa este. Eu atunci când luptam în Transnistria nu am avut nici pe o clipă sentimentul că uh, lupt pentru recuperarea Transnistriei. Trebuie să știți că Transnistreni nu sunt nici măcar moldoveni. Transnistreeni sunt ardeleni, Strămutați de Ștefan cel Mare dincolo de cetățile, uh, de cetățile noastre de pe Nistru. Uh, și dacă îi ascultați bine pe transnistreni, dovadă este faptul că, că dovada este faptul că transnistreanii chiar palatalizează sunetul tâi ca și ca și transilvanieni. Ei spun la chiar aspol, îi kiho. așa cum spune, cum spune transilvanianul, la Munche. La Munche. Da. Cam așa pronunță și transmiseră. Ei, bun, nu. Deci, ei nici oricum, măcar nu oricum, sunt nici măcar... partea cealaltă, partea stângă a Nistrului, ne consideră pe noi partea dreaptă, Basarabeni, da. ei se consideră moldoveni. Ei se consideră, ei, mulți dintre și, și spun chiar ruși. Nu asta contează. Contează faptul că acest teritoriu noi nu-l putem îngloba în structurile Republicii Moldova. Pe urmă, la negocieri și la la discuții cu alte state, la masa de negocieri, am putea să decidem împreună cu Ucraina ce statut ar avea acest teritoriu. Pentru că locuitorii Transnistriei au dreptul, ca și noi, la democrație, la toate valorile civilizației europene. Cum facem acest lucru? Asta trebuie să o facem în cadrul în cadru unei înțelegeri la nivel european. Acum, foarte multă lume discută, domnule, dar ce facem întâi? Integrarea noastră în Europa sau reunirea cu România? Și asta mm -hmm. eu cred că este greșit. Procesul de reunificare a celor două românii, Republica Moldova și România propriu-zis, este, este, deci este un proiect complementar cu proiectul de integrare europeană. Integrarea României, reintegrarea Republicii Moldova în România trebuie să facă după aceleași principiu noi trebuie să respectăm achiul european trebuie să-l implementăm aici cu ajutorul româniei și mai departe adică cei ce povestesc câteodată povestesc unii de la București și de aici domnule, dar noi ne putem înțelege româniei aici ca și cum Moldova se intre pe ușa din spate și a intrat și iată am, am făcut unirea și suntem, și, și suntem în România și eu întreb dar cum facem lucrul ăsta? Cum facem lucrul ăsta? A, că a strigat odată Dorin Chirtoacă de la tribună și a zis domnule, nu suntem mai proști ca sirieni mergem și rupem gardul de la Prud, o, este o naivitate, cel puțin o naivitate dacă nu-i spun prostie. Deci noi trebuie, noi avem capacitate, la București este capacitate intelectuală, aici o putem consolida capacitatea intelectuală ca să, ca să facem ca la momentul unirii celor două românii să nu avem, să nu avem uh, și alte republici la Bălți și în, și în Găgăuzia. Noi în câțiva ani de zile am putea păi de, prin Exact, exact mă întreba ea de neauri, cum exploatăm Asta, prin asta și exploatăm Prin asta exploatează Cei desorgenti purpurii Exploatează Și transmiserea Și federalizarea Și Republică la Nord, Republică la Sud nu păi știu asta, unde... e, asta e problema lor Noi dacă am avea, problema noastră este Că noi, v-am spus, noi nu, am, noi nu avem Un proiect foarte exact Care să, să fie atractiv și pentru găgăuși și pentru cei de la bălți. Noi dacă am avea un proiect, așa cum vă spun eu Așa cum îl numesc eu Ca să, ca să mai revin odată și să fiu foarte explicit Noi am declarat la, în, 1991, în august 1991 Noi am declarat independența Republicii Moldova. Deci noi am declarat statul nostru Republică. Republică, asta e formă de guvernare. În Franța, francezii, la ora actuală, sunt la a cincea Republică. Macron cu, cu egoismul lui și cu fudulia lui, mai n-a mai făcut acum înca sa Republică. Da. Printr-o printr revoluție acolo. Deci noi suntem, noi suntem abia la prima Republică. Eu, Republica Unirii, o numesc a doua republică, noi vom ajunge, să țineți minte ce vă spun acum, eu sunt mare optimist cu toate problemele pe care le avem, cu mafia din Republica Moldova, cu mafia care stă să mai câștige încă o dată la aceste alegeri, cred că vorbim, o să mă întrebe cu deci cu mafia asta care o avem la guvernare la ora actuală, cu faptul că Plahotniuca a acapărat statul ăsta până, până de, de, de sus până jos, deci, cu toate problemele astea, noi avem șansa să, să, să construim o altă republică, trebuie să declarăm altă republică prin constituantă, să creăm structurile unirii printr-o a doua republică. Pentru mine, Republica Unirii este o a doua republică, pentru că cea de declarată la, la 27 august 1991 este, este o republică ieșuată. Cu cât mai repede o să înțelegem că republica aia eșuată. Și că trebuie să construim o fel de, de republică Cu principii modificate decât principiile de acum 27 de ani Cu cât mai repede o să înțelegem lucrul ăsta Cu atât mai repede o să putem să realizăm unirea Cei care sunt sceptici, cei care sunt slabi în credință Că putem realiza așa ceva Eu vă spun că au existat exemple în lume Au existat exemple în lume când țările au fost Este un stat în Africa, Ruanda se numește Statul mm. cela acum 20 ceva de ani în urmă a avut un război civil, a avut un război civil prin care au decimat a zecea parte din populație, din zece milioane, un milion l-au omorât într-un război civil. Ei, după catastrofa asta națională care au avut-o, au revenit în țară niște tineri instruiți în Statele Unite ale Americii, care, fiți atenți ce au făcut, au făcut un proiect de țară. În proiectul lor de țară în Rwanda, unul dintre punctele principale a fost un program, fiți atenți, a fost un program de uitare a limbii franceze. Un program de uitare a limbii franceze, pentru că ei făsăți coloniei belgeane și valonii au impus limba franceză, nu Valonia, da, Valonia, au impus că ei sunt cu limba franceză în, în Belgia. Deci au impus limba franceză acolo. Deci ei au făcut un program de uitare a limbii franceze. Și eu asta le spun oamenilor. Domnule noastră, nu vedeți, noi avem nevoie, dacă vreți, de un program de uitare a limbei ruse. Nu pentru că limba rusă n-ar fi o limbă în care s-ți poți comunica, ci pentru că această limbă rusă aici a schimbat mentalități și le schimbă în continuare. Concetățenii de-ai noștri stau la Londra, stau la, la Paris, stau la Roma, stau în Italia de Nord și până acum sunt captivi a unei, a unei uh, mentalități și ideologii uh, rusești uh, putiniste din cauza, din cauza acestei... Uh, din, cauza, uh, din cauza limbii ruse. Noi avem nevoie până și de un program de felul ăsta, de uitarea limbii ruse. Prin limba română, limba română la ora actuală este poarta noastră spre Europa. Limba română la ora actuală este una dintre limbele vorbite în Europa, la, la, la Brusel, la Uniunea Europeană. Le-am promis radioascultătorilor conectăm Telefon le amintesc în studioul 022, prefix de Chișinău, 844-695, 844-699, telefoanele de din studiou. Aveți posibilitate, stimați radioascultători, să adresați întrebări domnului Sergiu Mocanu, care este participant astăzi la emisiune, și dacă este un apel telefonic cu plăcere, vă salutăm. Da, vă așa cum vă spuneam, dacă nu este acum un radioascultător, așa cum vă spuneam, uh... Pentru a realiza ceva. Este, este, da, este da, vă rog. Alu? Da. Bună seara. Bună, Bună seara. Alu? Da, vă ascultăm. Ioan, măcar. Bună seara, domnul Sergiu Mocanu. Bună seara, domnul Ioan, Macare. Eu vă cunosc pe dumneavoastră. Eu nu vă cunosc, dar mi-ar face plăcere, cred. Că. Da. Eu nu pierd că ați fac plăcere după, <laughs> care, după întrebarea care îți vă pot. Spuneți că eu... Eu vă țin minte, ați fost la Cociulia. Eu... în <laughs> anii 94-95 ne-am întâlnit cu dumneavoastră. Era domnul Nicolae Boișteanu, poate îl mai minte. A fost cu mine la război, Boișteanu. Da. Domnul Dumitru Dimcea, poate îl mai ținți minte. Sigur că îl țin minte bine. Uh, Florință. Domnul, domnul Dumitru uh, Dimcea... Uh, o stat la crearea mișcării populare antimafii. Nu știu eu ce-a făcut. Nu, era... Da vă spun da, eu, credeți-mă pe cuvânt. Mătă atunci declarai că nu vrea unirea cu Ei <laughs> da. spui da, miciul acum. Da, uh, yeah, era domnul Domnul Gheorghi Țâmbal. Mătale, spui minciune acum pentru toată eu Vă spun minciune, spune, eu dar nu spui minciune, dar, da, dar ce facem noi cu Covina din nord, cu Cernăuțu, cu Cetatea Albă? Dar ce mă întrebați, măi cu deci, Dar mă aia da, da, nu, nu ne trebuie. Deci, noi nu vrem unirea cu România, noi vrem să avem o stat Republica Moldova. Domnule, sunteți un mincinos. Și vă spun no, direct lucru, că nu dacă da. vă spun vă spun direct, sunteți atunci om mă era cu Iurie Roș, Roșie, Partidul Popular în Front Popular Creștin Democrat, la eu care eu eram în La care eu Pop... simpatizam tot în da. timpul ce Și cum puteam eu să fiu împotriva unirii? Nu era Front Popular cu nu era front... Păi front... Da, acolo nu erau toți cu unirea. Dacă aha, erau toți pentru uniri, pentru unificare, spre ce un... unirea se acum a spus mai mult și cred că lumea o se priceapă, că spuneți mie? posibil, de, zici că nu era posibil de făcutăți Dar dumneavoastră sunteți unionist, da? Eu nu, nu mai sunt unionizi acum. Păi atunci... eu cât fac unioniști, uh -huh. câte, atunci... câte partide uh, se fac pentru -un unionism. Atunci vă căutați de treabă. Eu pur și simplu vreau unire. A, așa. Nu sunteți <laughs> eu vreau unionist. Unir. Unir. eu nu uh -huh. sunt unionist, dar eu uh -huh. sunt român și vreau unire. Da, bun. Adevărul... Domnul, domnul Macari, domnul oricum ne-ar face... Nu, nu, -ar, gata. -ar, gata, domnul Macari, din păcate. Uh, domnul Macari, ați spus o minciună, de. nu știu de ce o faceți. Eu la Cociulia am fost, eu la Cociulia eram încă în perioada sovietică, când domnul Dimitru Dincea, care a stat la baza creierii Mișcării Populare Antimafie, uh, a, era unionist și român încă în anii 80. Noi mergeam la căsuța poeziei la el și Mă, dar nu știu care e motivul pentru care să spui niciuna asta, dar lumea marga, mă știe acolo. Marga de la sânge, dragii miei, spune și următor. eu. adevărul doare, adevărul ucide. Haideți să spunem toți împreună doar adevărul. Da. Următorul apel. Alo! Da, vă da. Da. Bună seara! Bună seara! Bună seara, domnule Smolnițchi! Bună seara, domnule Sergiu Mocanu, Sergio Mocanu. Bună seara. Bună seara. vorbește Dumitru Munteanu și căsatul de miriuțcă da. Eu întrebări, nu voi da, dar voi trece la, la, la concret. Vă rog. Pământul ăsta e românesc și toți cei ce trăiesc pe acest pământ sunt români fie el moldovan, fie el basarabean, oricum îi mai spune acolo, toți suntem români. Și uh, unirea cu România este necesară ca oxigenul care ne trebuiește căruia. În Europa mergem numai prin România. Și vreau să vă spun următoarele. Azi am obținut la un, o convorbire a partidului lui domnul Șalaru, care a făcut un pas foarte concret. Și domnul Becescu a spus că nu o să candideze la noșeși pui candidații. Ei ori să susție acest bloc. Și asta este un lucru foarte bun și salut pe domnul Salaru și domnul Traian Bășescu îl salut. Sunt adevărați patrioți care nu se văd după jult dar vrea să salveze țara așa cum și cuvine, nu după favorul, dar trebuie să facem lucruri concrete și să vorbim nu povești, dar trebuie să spunem tot ce e necesar azi de făcut. Guvernarea noastră trebuie să iei măsuri că da, domn, domn, dacă da. nu nu nu declară Unirea cu România înseamnă că uh, ei ori să, or să în bară. Trebuie să unim neamul, am trebuie înțeles. să ne unim cu toții și să fim un vă popor mulțumesc. întreg, cam am rămas două popoare. Am înțeles, vă mulțumesc mult, domnul Munteanu, din păcate timpul așa ne mi arată mie acele Nicolui au expirat Bă... ce aveți ceva dar nu, n-ar fi, fi corect din partea mea să comentez ce a vorbit domnul Munteanu n-a avut o întrebare, ne a lui a spus eu am auzit următorul, mesajul e clar, da următorul apel, telefonic Alo. da vă rog bună seara bună. îmi spune Dumitru Stefan Voade da, da. da domnul Mocanu, vă salut Consumere da vă salut emisiunea noastră Vă doresc succes în, spune, viitorul de voastre, am așa o întrebare, cum spune, foarte simplă, dar în același timp și foarte, așa cum, delicate. Spuneți, domnule. Foarte recent. Spuneți, domnule. Inumirea acelor trei judecători, într-o așa urgență, ce înseamnă aceasta, de tot de vatre? Vă referiți la judecătorii de la Curtea Constituțională. Da, exact, exact, asta e ceva extraordinar în timpul acela când Uniunea Europeană a fost un tabu pentru, cum spune, susținerea Moldovei, cum a tăiat toate fondurile, de atât m -a spus nimeni în Europa acum. Și atât acum încă, cum spune, omitru așa, cum spune, ce voi ca lua cum spune. Da, Domnul Dumitru, eu împărtășesc indignarea dumneavoastră, pentru că dumneavoastră vorbiți cu indignare, eu împărtășesc indignarea dumneavoastră și sunt de părere de aceeași părere a dumneavoastră că este o sfidare a opinii publice a opinii internaționale cred că înțelegeți, în toată lumea Curtea constituțională este eu îi spun o instituție grizonată adică o instituție cu oameni cu părosuri. deja acolo stau unde de obicei oameni în vârstă, oameni care au experiență juridică foarte a noi se schimbă, schimbă judecătorii la Curtea constituțională, așa, ca semințele de răsărită la piață. Plahotniuk și-a consolidat o structură, o instituție a statului prin care se poate să-și mențină puterea și să-și acopere această putere cu un sprijin ca și cum legal. Eu spun încă că Plahotniuk face formele seminte. Pe conținut Plahotniuc rămâne mafiot, și hoți, iar, iar justiția o folosește drept cenușărează. O folosește în folosul lui. Nu o să-l ajute. Nu o să-l scape oricât de mult. Să-și-l pune șpițuțul, să-l pune la curtea constituțională, nu numai pe apostol, care e nașa lui de comunie. Nu numai pe apostol. Să-l pune șpițuțul acolo, că oricum nu-l mai ajute nimic. Nu-l mai ajute absolut nimic. Bun. Următorul apel. Alo? Da, vă rog. A, bună seara. Bună seara. Iuri Rado. <coughs> da, Domnul da. Makanu, hmm? știți că, în multe de vedere, sunt de acord cu dumneavoastră. Bă înțeles că voi și om poate fi criticat și în care ne neajută. Nu mai doar despre să te dă întrebări de critică în găința dumneavoastră. Dar, poate, aș vreți, să să-ți spuneți parerea dumneavoastră. Uitați-vă, în 30-27 de ani, nu a venit nici o forță care vai, ca să curăță. Așa tari, de tare era independență de ruși. Și nu-cum zice rus, nu-futbolit, cum au vrut, e, uitați la platon rusat, nimeni nu a avut putere ce vie ca să e, e exclud, pe dușit. Nimeni nu a venit de pilul, ca să demonstrez lucruri simple, de pe. Poate public să spune un cuvânt care va împotriva Rusiei. Și cum gândiți că puteți să vie vă unul, nu mafiot, ca să iẹc, ca să-i de, de, de, de, de al de Platon, care să-și spune, dar este descoperit câte cât e încurcători făcut el pe aici. Nu, asta fiți în stare să dați afară în mașinos ăștia, care au fost. Pun, nu înțeles, eu de că așa și spuneți că e mașinos, că nu altă dat. Nu vă dați seama că au scoate pe dânsul și îi lasatți pe oameni aceste care au creier, don care este mai periculă de sute de ori. Eu cred că nu reușit să-dați pe amândoi pe. Pe plător și placănul. Nu mai bine s-a dat, mă că s dat pe ușor, pe Dar și va veni de atât așa a reușit mult unii măfiuți să-i scoate din calea lui, de atât acolo care careva e păchere un alt. De noastră, demonstra că aveți de un alt ca să faceți regulă în țara asta? O eu, eu nu judic așa ca bun. dumneavoastră și eu nu sunt de acord cu dumneavoastră. Eu nu am resursele astea, nu am bani, ăștia pentru că eu n-am furat în viața asta. Eu nu am alte resurse, nu am nici resurse umane măcar, pentru că dumneavoastră de 27 de ani Votați la fel, dar vreți să aveți alt rezultat. Eu în aici, 27 de ani, iertată în fie în nemodestie, n-am făcut nimic altceva decât să lupt. Eu am luptat într în toți acești ani. Nu mi-am făcut averi, nu mi-am făcut favoruri personale, în toți anii ăștia am votat. Când, când s-a început războiul în 92, eram vicepreședintea Comitetului Executiv Renal. Am lăsat tot, mașina de serviciu, apartamentul, casa, copiii și am plecat, am schimbat totul pe un automat Kalashnikov și am luptat pentru că așa am considerat că trebuie să, să, să fac. Pe urmă, peste tot unde am fost, am luptat pentru niște principii și niște idealuri pe care le am eu. În 2010 am pornit singur împotriva lui Plahotniuc atunci și mulți dintre dumneavoastră și cred că nici acum dumneavoastră nu mă sprijiniți. Dar asta pe mine nu mă disperă, pentru că eu oricum o să fac ce ce fac. Am, am deja oameni care sprijină, care mă înțeleg ce le spun. Apropo, eu am o emisiune în fiecare miercuri la 20.30 pe antimafie.md, pe internet, o găsiți și acolo fac ce ce spun eu, exerciții de, de discernământ nu o să o obțineți niciodată nimeni dintre dumneavoastră și acum mă pun pe altă parte că nu suntem împreună atunci când dumneavoastră credeți cu nu că îl putem birui pe Dodon dar nu vă întrebați de unde s-o lua Dodon nu exclud că îi sprijineați pește de la platforma DA sau cum se ei acum cu Năstasă săbuitu, de Năstasă care a deturnat protestul social spre, spre, uh, uh, spre alegerea președintului de Popor, poporul știind că în capitele majorității moldovenilor stă un Putin și președintele va semăna cu Putin era clar de atunci pentru cine trebuia nou un președinte ales dintre întreg poporul ca să fie Dodon președinte ca să ne creăm uh, o altă problemă în țara asta eu nu mă pot face aliat cu Plahotniuc ca să lupt împotriva lui Dodon. Cum nu mă pot face aliat cu Dodon ca să lupt împotriva lui Plahotniuc, indiferent că am resursii sau nu. Eu știu că atunci când am, când am aflat despre tragedia din pădurea domnească, eu de unul singur am reușit și am bătut cap în cap pe toți. Pe mafiotul Filat cu mafiotul Plahotniuc s-au bătut așa de tare între dânsii încât unul deja e la pușcărie. Și eu asta voi face în continuare, indiferent dacă dumneavoastră mă înțelegeți sau nu. Iată, cetățeanul care o spunea de la Călăraș, n-am vrut să intru în discuții cu Dânsu, pentru că nu are rost. Dar Băsescu, pe care îl cunosc foarte bine, pe care l-am salutat pentru multe lucruri bune care au venit. Numai că Băsescu a venit la Chișinău și n-a găsit nimic mai bun decât să se întâlnească cu Filip. Dar știți cine e Filip? Filip este colegul de partida lui Țuțu. Țuțu care e un criminal. Este domn, colegul de domn, partid, domn, este domn, un criminal Țuțu -țu, Și eu ne asum această zic. declarație Este un criminal care a făcut crime nu, Și nu ele sunteți. se vor dovedi o dată Sau, sau o altă dată că este criminal la fel de Ok, să mă dea Hai. în judecat Păi dar nu Să judecat. dea în judecat. Sergio, are eu dreptul, am Are dreptul să vină cu astfel de uh, Doar instanța de judecată da, Corect dar eu sunt un cetățean, eu nu sunt, sunt, sunt apropo, și dumneavoastră, cei care m-au acum, vă, vă recomand să fiți la fel de bătăioși ca și mine. Eu le-am spus pe nume, am la ora actuală toată averea sequestrată, m a dat în judecat Placotniuc, m-au dat în judecat Chetraru, nu știu care, nu mă interesează. Deci eu nu sunt procuror, nu Asta sunt judecător, exact. E. Exact. Tocmai din cauza că nu sunt procuror, nu sunt judecător, eu sunt un luptător și mă bat cu și cu armele pe care le am și vă sfătuie pe dumneavoastră la fel. Nu vă faceți, nu vă faceți uh, uh, frate cu dracu ca să treceți puntea, că rămâneți frate cu el pe toată viața. Următorul apel. Alo, bună seara. Bună seara. Vă soru domnul Leonid și pe domnul eh, Sergiu. Da. Sergiu de la Chișinău vă sun. Da. da să Vreau să dau niște întrebări, două e, ipotetic vorbind, a s intrat în parlament. Eu am vedere ați nemirit cu cele 6% și aveți trei deputați dumneavoastră și încă vredoi de la dumneavoastră. Și nu se ajunge doi, do trei oameni să faceți coaliții cu Nastasie. faceți coaliție, împotriva lui Dodon și da. Da, da. da, pentru că noi, ba mai mult dictate, domnul Sergio, da, Vorba este că noi nu ne-am băgat, noi nu ne băgăm în campania asta electorală pe circunscriții unii. Eu, eu știu, eu știu da. dumneavoastră. Nu ne băgăm pe circunscripții nominale ca să nu le tăiem lor șansele. Eu nu, eu, eu îi critic, dar nu înseamnă că nu m-aș uni cu el, cu ei, pentru tot cei ce au făcut vor răspunde în altă parte, dar eu, sigur că -aș Eu -aș așa am înțeles. Uitați-vă ce am vrut să vă spun în privința la... Da, drept a spus, că Băsescu s-a întâlnit cu cu și cu Cătă, Filip, până, da. Până, până nu, nu în alegere. Înseamnă că șela este în, la nici Sigur că, zi, că nu. da, dar șalor a fost întotdeauna un omul placoțniuc. Apoi eu am vrut să vă spun și dumneavoastră, șam încă o întrebare lui dumneavoastră. Ați fost comunist cândva? Eu? Da. Eu am fost director de școală și când eram de director de școală, m-au primit în candidați în membrii de partid, Nu, o dată afară. Nu, n-a <laughs> fost, n-a fost M-a dat succesc. afară, m-a dat afară la câteva luni de zile. Uh, nu nu, tare, nu trebuie să criticați acum pe ldm pasul, PAS-ul, și uh, asta. Trebuie să intrați în Parlament, cum a spus, măcar cu trei deputați, să faceți o coaliție, vă rog eu, uh, vă rog sincer, și atunci să vedem. Că omul ăsta care a spus că uh, trebuie să-l găm pe Dodon, dar uita de plăhătniuc, el se înșală tare, amarnic. Că trebuie să-l dăm pe plăhătniuc, dar Dodon el, el singur moare. La revedere, o mm. sără bună. Aveți dreptate aveți ne, dreptate bun. aici. Nu știu, nu știu, frațelor. Uh, Moare Dodon -a -a. singur la cât e... Dodon o să, să țineți minte că Dodon, Dodon nu trăiește o zi fără plahotnioc. Nu știu. În orice caz pericolul este, există. Sergiu și trebuie să fim de acord cu acest lucru. Următorul apel. Vă rog, da. Alu. Alu, bună seara. Bună seara. Bună seara. Da, da. Iuri din Chișinău. Da, domnule Iuri. Domnule Mocano, foarte rău exemplu ați adus cu Rwanda. <gătări> limba rusă este una din cele șase limbi uh, recunoscute în organizația Națiunilor Unite, dacă știți. Uh, una din cele mai popula populare în Europa și în lume, limba rusă. Nu ați să că cetățenii vorbesc limba rusă în Federația Rusă și n-au stat. Și prima spune să spuneți, să comparații cu limba română. Uh, mai departe. Uh, la uriți-mi, dumneavoastră uh, sunteți unionist pentru, uh, pentru uniri. Și uh, mai mult spun că la noi sunt pentru uh, uniri cre crește procentajul. Deci la ultimele alegeri președințiale, uh, ultimele alegeri parlamentare, parlamentele unioniste iau câte un procent două. și așa ies la, la diferite major unioniste. Câte vreau 5.000, câte 10.000. Dar de aici spun că 30% de procente sunt pentru uniri ia că la e exemplu este cu alegerile care procent 2 e Uniunești. Deci de Gimpu, deci de Munteanu la primarie, Gimpu la prezidențială și în Parlament, Pavlicenca, Pele, atunci când strigam în gură mare, Unire, Unire, și-au luat două prezidentii, nici alegătorii lui nu au votat. Mulțumesc de atenție. Okay. Domnul Iurie, acum bine că m-ați întrebat în legătură cu limba rusă ca să lămuresc lucrul ăsta. Există limba lui Dostoevski, limba rusă, mie îmi place foarte mult limba lui Dostoevski și a lui Bulgakov, numai că rușii când au intrat în Basarabia n-au intrat cu Dostoevski sub dar au intrat pe tancuri și în jurând. Eu cred că generațiile care vin ar putea să învețe limba lui Dostoevski și alu Bolgakov Măcar pentru a înțelege în original că au fost cel puțin Dostoevski, cred că a fost lovit de geniu Când am spus despre un program de uitare a limbei ruse, am vorbit ca despre o dietă Așa cum medicul îți recomandă să nu mănânci mâncări preparate, să nu mănânci multe alte mâncări care îți stric sănătatea Așa am recomandat eu oamenilor să renunță la limba rusă, când vorbesc de limba rusă mă refer la propaganda putinistă și a regimului putinist, care este, care este nocivă pentru orice mentalitate, pentru psihicul omului și așa mai departe. Acum, în ce aici ține de partidele unioniste? Da, dumneavoastră, nu știu dacă vă deranjează faptul că unioniștii sunt răzlățiți, pe mine mă deranjează acest lucru, dar și mă bucură, pentru că unioniștii sunt oameni evoluați, sunt oameni europeni. Europenii sunt personalități. Personalitățile nu se înțeleg întotdeauna foarte bine între dinsele. Cei ce ați spus dumneavoastră că unioniștii sunt dezbinați, ei sunt mulți și sunt dezbinați, aveți dreptate, dar aici este și partea bună și partea proastă. Partea proastă e că nefiind uniți împreună nu reușesc să să învingă pe cei care sunt cu mentalitate putinistă aici în Basarabia, iar pe de altă parte acești oameni dovedesc că sunt oameni civilizați, sunt personalități, nu trăiesc în colhoz nu trăiesc cu mentalitate colhoznică nu, deci mie îmi plac personalitățile și faptul că ei se mai șceartă între dânșii, da, asta e o problemă dar ea cu multă străduință se poate rezolva pentru asta este nevoie de un proiect eu am venit cu un proiect al Unirii Vă mulțumesc mult, următorul apel Da Vă ascult. Alo? Bună seara. bună seara! Bună seara! Sunt Andrei Coțagă de la Soroka. Oh, Bună seara, domnul Andrei. Ce mai faceți? Da, și fac. Așa ca după insult. Ah, îmi pare foarte rău. Îmi pare foarte rău. Eu vă cunosc personal. Îmi pare rău. Mulțu mulțumesc mult de recunoaștere. Deci aș da întrebare domnului Mocanu că l-a ascultat pe un... pe un... nici n-am cuvinte cum să-l numesc pe cese, dar nu Iuric, dar este e un patron a patronilor de la Kalashnikov care, care a, a împușcat oameni pașniși din Afganistan numai nu știu de unde, din Cihuslovacia, pentru că eu am fost în, de la 19 august până la 28 Decembrie în 68, am, fost, am, am fost în Ciclușovaciu, un ocupant am fost. S am fost nevoit să apăr și nu știu pe cine să-l apăr. Și l-am apărat, ia ca pe Iuric, care dorește să-i spui el nică că limba română nu e limba a mamei și a lui și -a neamului și a țării României. Să nu te mai aud la vocea a domnul Iuric, să duci și uiți la fotbal în Rusie, la, la Moscova. și de acolo să-ți numai numili. Noi etichetăm, domnul... Urât, Ne faci de risc, îl Dodon tu ca președinte. Pentru mine Dodonul e președinte, că datorită lui Partidul Democrat, dacă nu era Partidul Democrat, câștiga Maia Sandu, o personalitate de calitate superioară internațională. Ia cap și nu trevit noi să avem președinte. Nu pe Igor ce domnul Iuri, să-ți fii rușini, să mai ieși la postul de radio a voții Basarabiei. Rușini, rușini, rușini, Dar noi suntem români, vom fi români. Mama mea a fost român, tată, tatăl mea a fost român și eu sunt român, dar am fost un bolșevic adevărat dus în, dus în Siberia de gheață și făcut 3 ani și 4 luni. Dar datorită mie și altora noi ți-am apărat, tu a, azi ești dem și îmi spui tu că limba rusă e limba a șaptei limba pe globul pământesc. Rușini, rușini, rușine. Domnule Mocanu, Mă bucur că ați venit la vocea Vasarabiei și vă ascultăm cu o mare atenție. Deci, -a, -a eu vă rog să-mi dați așa răspuns. Cine noi trebuie să votăm? Partidul Acțiunii Solidaritate eh, Liberal-Democrației și am venit și, eh, cu, cu doamne Joveu Oajun și domnul Gimpu, dar cred că domnul Gimpu... Nu, datorită la aici, noi am să mergem înainte pentru unirii, pentru... <coughs> a face uh, unirea cu patria, cu țara mamă, cu neamul, cu demnitatea, cu Națiunii, cu limba română, și nu ne spui Iuri că are el a șapte limba, limba de comunicare. Am cu înțeles. O știu Ream. și eu cum o știi tu limba rusă. Și am fost nevoit să o învăț că așa de din anii, de ani 50 cum am intrat la, la școală a fost, E clar, e clar. Doamne. Domnul Andrei Coțaga, eu vă doresc mult, multă sănătate. Mă bucur că rămâneți luptător și de când vă știu ați fost luptători. vehimența de limbaj sigur că este supărătoare, dar ea, mai ales în cazul noastră, este ca o armă cu care vă apărați. Eu vă doresc sănătate, multe sărbători fericite. Vă mulțumesc. Următorul apel. Bună seara. Bună seara. Știți ce vreau, Mulțumesc. eu vreau de la dumneavoastră dacă Îmi spate de la domnul Mocanu, un număr de telefon ca cum? să mă adresez dumnealui, pentru că noi nu avem v niște. Natalia. Da, doamna Natalie. Noi avem niște cazuri care cu corupție. Și aș vrea să mă adresez personal dumnealui dacă spați să ne dai un număr de telefon, că noi unii ne-am adresat, ne respinde. Doamna Natalia, o să sunați la vocea Basarabie, domnul Leonid cunoaște numărul meu de telefon și o să vă de acasă, nu o-l pronunță acum în etiardere. să-i dați mai târziu, da? Da, o să vă dea domnul Leonid numărul de telefon, o să sunați la vocea Basarabie, eu am să vă rog să vă-l transmit. Bine, mulțumesc, frumos. Da, sănătate multă. Da. Următor apel. Să trăiți, domnul domnul Leonid la fel. Mulțumim. Trăiți. Mă numesc Grigore Muntearu din județul Ieni, originar din Nispoarele și-s de origine română încă. Da. Bună seara, domnul. Bună seara. Eu, domnul Sergiu, da, am da. un dosar pe cauză penală de 14 ani. așa avea nevoie de un apărător, dar de treabă. Eu de mult trebuia să iau la curtea europeană. Tot înclasează dosarul, mă adresează în instanța de judecat, judecător de instrucție. Anulează și iată, tot așa, plutește în Republică. Asta e una. Dacă te puteți, tot așa numărul meu, că eu nu mă tem din Că e 68, 65, 87, 87. Ușor, 65, 68? 65? O, 68, 65. Da. 87, 87. Eu l-am notat, domnule... Uh, 68, domn 65, 87, 87. Am o da. întrebare mea. Da, da. Eu l-am auzit pe domnul Gochman din Statele Unite. Cum? Și declarații făcea el înainte, și declarații face el acum. Iată de ce cetățenii pierd încrederea. Nici nu știu cum să mai exprim. De atâta lumea e degradată. Îi... De-a muștit mai bine mine, eu cred că. Apoi cum, într-așa caz, în acest caz, să cred eu pe ăștia de la conduceri și nu-mi erite nici urmă. Trebuie lege și acolo ori cânta cu și le în parlare. Mm -hmm. Domnul da. Gregor Munteanu, uh, uitați uh, când e vorba de Goffman, oamenii care, eu n-am mai avut acces câțiva ani de zile la televiziunile și radiourile mafiei, da, eu am o emisiune pe internet în fiecare miercuri la 20 de Da, 30, dar de șancate, eu nu de? pot că eu știți că eu nu văd. Eu doar -am spus da, că am da, fost la Așașat de da. Din da. da, știu păi te, da. știu eu țin minte. Deci, a dar, acolo, dea, dar acolo puteți și să ascultați. Vorba este cu oamenii care ascultă știau și nu și-au pierdut încrederea în nimic, pentru că atunci când a ieșit golf la jurnal TV, eu oamenilor le-am spus fiți foarte atenți omul ăsta nu-i om curat, omul ăsta acolo la Centrul Național Anticorupție a fost și el corupt ca toți ceilalți și o prădat la fel ca toți ceilalți ca chetrarul, și toți ceilalți de la CNA De atâta, de atâta, de atâta oamenii care l-au ascultat acum pe Goffman care spune altceva decât cei ce spunea atunci nu au fost dezamăgiți știu eu că și ăsta e tot din aceeași gașcă Așa, vă mulțumesc foarte mult Stimață Radio Ascultători Pentru intervențiile dumneavoastră Întrebări adresate Domnului Mocanu Noi încheiam emisiunea de astăzi Ca de obicei cu Epigrama dedicată invitatului emisiunii Domnul Mocanu dumneavoastră Da, da, chiar Zi și noapte domnul Mocanu Bate în mafie cu zel Promițând că pe la anul Dânsa nu va mai dânsa nu va fi de fel. <laughs> Mulțumesc! Aceste că, fiind eu. spuse, dragii noștri radioascultători, vă doresc pace și liniște în casele noastre și vă aștept mâine seară la 19.35 de minute. Pe curând!